مو خو الرحمن <سؤال> الرحيم <سؤال> وكذا لک ما اخرجوه المؤلفون <سؤال> القداميو <سؤال> و ادارنګ هغه چې تخريج کړه داغي اغه مخکيني مصنفینو فی تسانیفهم المستقلتو پخپلو مستقلو تسانیفوکی ہم آلے خون استان ہوئی کل بے حقی والبغویب امام بے و امام بغویب ذہی قدیم و مصنفین و مستقلو تصانیفو مستقل و تسعانیف کی ذکر کے شبہ ماودوی غیر ثقائلین دیوی رواه البخاری او یاوی او رواه مسلم فقد وقع فی بعضی ہی بیشک وی واقع شوی د په بعض مقامات کې تفاوت فلمانا او فلالفاظ فالفاظ او معنا کې فمرادهم من قولهم من مراد د دو دوی د دوی د دو دو قول نه رواه البخاری و مسلم یعنی انهما رویا اصله مطلب ای دای چې د اصل روایت څخه لکړي دانه چې بعینه یې الفاظ او معنا دې داسې وي هل يجوز ان ننقل منها حدیثا ونغذوه الیهما اې ای زمنګ دफार وېدا سي جائز دي چیو حدیث نقل کو ابو بخاری او مسلم طرف ته منصوب کو د دې مستخرجات یو حدیث راو باسو او بخاری او مسلم ته منصوب کو وای بنا ان علی ما تقدم بنا پاره چې مخ کی تیر شول فلا يجوز لشخص ندی جایز یا شخص تاین قول من المستخرجاتی چه نقل کی حدیث دا مستخرجاتو نا یاد کتب مذکورو نا آنفن حدیثا نیو حدیث و یقول دیو رواه البخاری و مسلمن الا بیا حدیل امرین مگر پیو د دو کارونو بدی نسبت دا حدیثو کوي یو دا ي قابل الحديسه بر دغه روایت سره تقابل او موواظ نو او یقول یاد داسې د چې صاح بالصاحبل مستخري او المص اخرج هو مستخرج یا مصنف وای چې هغه د حدیث په دې الفاظو سره بیان کړي فوائد المستخرجات علی الصحيح ہے د صحیح هرودی مستخرجات وص فوائد دی نو ایل المستخرجات علی الصحيح ہے نے فوائد کثیرۃ دې پارډی فیدی دی ثقات قارب العشرہ جدال است نزدیکی ذکر کړي د امام سیوتی فی تدریبه ای کتاب د تدریب الراوی په فن حدیث او اصول حدیث کی قواغت کتاب ده ویغی خلص فیدی ذکر کری ویلی که اهم محا اهم آغا اهمی همی داری در ذکر کری نو دی ادری ذکر کری د مستخرجات و دیر فیدی دی چی لس و تنزدی دی امام سیوتی پا تدریب راوی کی ذکر کری ویمون اهم ترین فواید تا خدمت کی پیش کرو یو عُلُولُ السَّنَدِ ए सनद کې علو راشي لأن مصنفاً مصنف المستخرج اگر مصنف د مستخرج لو روا حدیثا کو روایت کیلو حدیث من طریق البخاري د طریقې د امام بخاري نه مثلا نو لو وقع انزل خاو خاو کی بشی داکتا دطریقه دا حاغ نہ رواه به فی المستخرج چه په مستخرج کې اے مصنف حدیث د بخاری په سند روایت کو. ندی پا دی سنت کی نازل کا تشب دا آغی نا چی دا روایت په مستخرش کې ذکر کرے مستخرش کې خودت امام بخاری نا نو ذکر کرے بلکی دا آغی دا شیخ یا فوق شیخی ہی نے نکل کرے عدل تے دا آغی نا کو نگور دی کی پیو جانب کی علوح سنت را غی علوح سنت دی تو ای دی چې چا او د پیغمبر په مرض کې واصيتي کمی دي دي ته الوش سند وایي چې دچا او د پیغمبر په مرض کې واصيتي دي دی, دی, دی ته پسننت کې اسفل وایي زینتا زیاده تو فی قدر صحیح هذ الصحيح صحت کے اضافه اعلی وذلك لما يقومن الفاظ زائدۃ او داغه چې واکې شو الفاظ زیات وتتھمات او اوتتھمات شی باذل حدیث نو نورم ظفر اعلی دریم القوه بکسر الطرق حدیث کې د ډېر او طرق د وجېن قوت راغې وفائدتها الترجيح عند المعارضه فائده دې شوي کدا چې معارزه راشي نو کوم حديث چې په غاڼو څو روخه راغلي او داغي بالمقابل له پکثرت الطرق نه ده نو ترجيح واغې لوي چې کوم حديث په کثرت الطرق راغلي ما هو المحكوم بشهته مما رواه الشيخان وای د شیخین او روایت کی چې دای کوم احادیث روایت کړي کوم احادیث دی چې فقید صحیح حکم لګولې شوی دې دوی مره بنا دا خبره تیر شف امام بخاری او مسلم لم یدو لم یدخل فی صحیحهما دین ذر ادن کړي په خپل صحیح هې نو دواړو کتابونو کې احادیث الا ما صح مگر هغه چې صحیح وي وان لمته امه تلقت کتابهما بالقبول امت دا دواړو کتابونو غشت دي په مقبولیت سره فما هي الاحاديث والمحكوم نکم دي هغه حدیث چې په غید صحی واله حکم لگول شو دې ولتي لمت بالقبول او هغه څه مت مقبولیت سره اغست دیدي یا طرح هه آیات سو یې نه دا خبره معلوماته شو چې ما بخاری او مسلم په خپلوا صحیح هینو کې صرف صحیح احادیث داخل کړی او, دا دا او امت اغا نو جواب دا کتابونه په مقبولیت سراغستي ناغه کوم حدیث دي چې باری د صحیح حکم لګولې شوی او امت هغه مقبولیت سراغستي رځوابدارې ورنما راویا هو به لسنات و اي هغه احاديث چې روایت کړي داغې دي دواړو پسند متصل سرا فهو المحكوم بصحته هې hey, پاګې د صحت فيه حکم لگولې شوی و اما ما او هر چې هغه دي حذفه ممبدع هذف کرے شوی د ابتدا د سند د دینه یو راوی او اکثر یا ډېر چې دې ته معلق حديث ویل کې تا شوی لیکنه وهو فی البخاری كثير عذاب البخاری شریف کی تعلیقات ډېر راغلی لیکن هو فی تراجم الابواب دادی د دې په د ابواب په تراجم او کې او د دې په مقدمات کې والله یوجددو نشيمونند یو ش منه من ددي معلق روایاتونه في ابواې البتته د اباب صلب نهمراد مراد دی په متن د ابواابو کې بلکل حیې معلق نشتا اما في مسللمې نشي مسلم مسللم کې د فلسه في من ظالکه نشتہ پدی کې د دغه معلق حدیثونه له حدیث واحد ان مگر یو حدیث ته په باب د تیمم کې لم یشل هو شدی اغه مرفوکره نه دی وصل کړه نه دی پځه بلکې فاحکمه کمایلی وګوره کوم حدیث چې معلق دی او د اغه سند کې اتصال نشتا نذای حکم داره فه حکمه کما یلی لکر سر راواندی فما کان من بصیغه الجزم هغه چې کم په صيغه د جزم سره وی ک قالا و امر و ذکر ف هو حکمم بصحته نو ذا حکم د صحت دی عن المضاف له هغه چې د دی اضافه تغی ته دی علاقته نسبت وش وما لم يكن فيه جزمن اکمو جزم اكمو کی چې جزم نه کایور وا وي ذکرو وي حک ور ويا و ذکر اې مجولي شيغي فليس فيه حكم بالصحتيه نونیشت پدی کی حکم پسي اددي عن المزافله صحتيه نسبت شوه ومع ذلك خسره دين فليس فيه حديث واحد په دې کې ګوره کمزور حدیث نشتا لدخاله فی الكتاب المسمى بالصحیح د وجد وردن کولو د حدیث نه په کتاب کې چې مسمى دی په صحیح باندې دی وجنا علماو لیکلي تعالیقات د امام بخاری په حکم د مرفوعات کې دی د حدیث مولک ما ذکر کای چې په مرتبه د مسانید کې کنی چې کوم د سندون والی حدیث ذکر کای او بیاب جدي کتاب کې ذکر کړې نو دي کې دي, دي حديث د اصل شتا او دا ضعيف او موضوع نه دي وسل الله تعالی اخر خير خلکه گرانه محترمه اوردوونکو السلام علیکم رب العالمین محمد خاتوته خوشاله واته محترم او شیخ الکوران سید امیر حسین بچا صاحب درس اصول الحدیث تسهیل المصطلحه محترمو دا تاسو ته کراچي کې د وحیدګل اسلامي ډیټا سنټر چوک کې مانای کې د وحیدګل سره ملایي اپا خیبر پختونخوا کې په جنگيري کې د مډینا سر په خوا کې د اسامه سره سره تر 0 3188587 د ګاڼې سره د ریه تر فروش الجامعه الاسلاميه چونتای روډ توډره یلوبای